Zerratu, zelratu, zelratu! KULTUR ALEA Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultur atal dugu gaurkoan ere, eta gaur musika izango dugu protagonista. Diska baten ezagutzeko tarte hartuko duain zuzen ere, eta bilauetan aldearen lehenla da, ezagutu alde izango dugu. Elorri Falsa eta Pascal Irigoyen taldeko kidekin mintzatu gara dizkaren bueltan, eta Pascal Irigoyen ekerrandigunaz. Hainik dizko hori ala ikusten honetazken um, guri begira bintzat gure azken urtetako bildua baldezala guretako, eta eta berdin guretzat ere neutralitate baten uh, abiaponto bat. Baiakinik hondoko besteko kantuzkantu emankizuna. Bila hau lan berrienaz Osatuko dela ianda dako elkarrizketaren pasartezuun baitzun zutea proposatzen denhen dizegu gaur. Ongi etorri guzti. Bagure gaurko kulturatala irekiz, gaur bilau taldearen lana ezagutu izango dugu. Beraien lehen diska plazaratu dute eta laukoteak atera duen lan berri honen boltan mintzatuko gara gaur. Elorri Falsa eta Pascal Irigoien taldeko bikirekin mintzatu gara bilau taldearen inguruan, baita diskaren inguruan ere, Eta beraien errenak gogora ekarriko ditugu. Hastapen batean, Elori Falsak zera kontatu dugu. Denbora eman dugu, taldea gaur egunden bezala eta. Orain e, izan duzu momentua diska grabatzeko zergatik orain? Ebe baitu hara, 6 azpi urtea egirela eta pentsatu dugu, behar ginoela guai harteko abiskat boro bildu, agian beste zeit hasteko edo aitzi natsiko itsasoan itsasoa mi tozerr uzi kantuz boroblduriko diska plazaratu duzue manera berezi batez eta zuen kabuz ez hori da mai den um, grabaketa Jeremy Garatekinengo uh, Jeremy Bilbao taldean ere arita musikan beraz Aztapelentik ikusten ginen uh, gerekin pishkan aurrata bian ginen. Eta gero um, diskoaren um, Azala eta indugu Nikola Ahmendari zekin, arek uh, xerigrafia itan du, eta arekin uh, xerigrafia, itug, uh, xerigrafia atu ditugu diskoak. Eta Bilau, taldearen diska berria ezagutzen ari gara, e, mentsa ditugu Elorri Falsa eta <laughs> Pascal Irigoyen. E, Seik, kantu bero bildu esan di zuue, urte asko dramatzazuela taldean, e, ba, urte guzti hauetan forma hartzen, montara iritsizarete diska batekin orain eskutartean. E, Piezauek dagoeneko e, landuak zen dituzten aurreko urtetan, edo azken e, garaiotan e, sortutako lan horiek dira? Uh, dependitzen du, badira batzuk uh, biziki aspaldikoak direnak, eta beste batzuk uh, aski behiak bada denetaiak. Uh, egin dugu, uh, fe, lehenago jotzen genituen batzuk baztertu ditugu ere, fe, bo, atxiki ditugu pixkat uh, guztegeien gustuko ginituenak eh, hola, hola egin dugu autua pixkat. E, estilo aldetik ere, ritmo aldetik? E, irakurri dut e, post rock e, folk experimental horrekin ari zaretera e, zuek orrela sentitzen duzu etiqueta ustek ni etiqueta horiek aste Chicago hasat eta eta seg e, egiten badira talde batzu entzuten ditute gularik balaki post rock adela edo hola mana Egia musika hori maite dugu lan denak, eta ortaik influenzateak gire lan. Etiketa bat ezergi dugu, zanta bat ezergi berzen, zin finean. Eta piskat orta harik urbiltzen da, man ez duzte post-rock edo... eta alde bat den bilau edo ez dakit elogi laguntza. Niko zute badat denetai, ez da... bat ditugu influenzia initz eta... Gureak ez taquigu, ez du sekulan jakin nola nola deitu e belas. Uh... Bakotsak irebak hitzen du zer giren, zer estiloko giren. Jendean. Eh? Achteko, ajesiak etzera. Txartu, achemanak, ugatu, elgakekin. Ti meti achiki. Achiki. Gaueneko enbeste urte elkar lanean edo, ez da genik, aurretik ere elkar ezagutzen zineten eta e, baduztue elkar ezagutza hondi bat eta horrek du dupiziat taldea ere? E, Bara behar ba, behar hori. Hei? Hei? Hei? Hei? Hei? Uta maruxte sortzen giren. Bese agian survive badak urte zait, gero bestiak ere goi da ara badu. Chez sa spontané ramessa la agarik nagirela beraz uh, bon, gure Goule Arteco uh, uh, badak uh, intimitate bat alere. Face en chat zingira sortzen uh, intimitatea publikoarekin baina uh, dira uh, Bai, bat ba dugu, senditzen dugu, hasteko guk ari girelarik, e, gure harteko lotura zerbaitu, adela, Ure, urehtzen gira eski, eski, eski. Eta diska plazaratzearekin, e, sentitzen duzu, etapa bat gehiago e, gainditu duzuela, edo arte berri bat iregitzen duzuela, e, zuen e, ezagutzarako, eza dioturain, e, ba, Euskal Herriko zoko ezberdinetatik entzuna alizango dira zuen lanak, bazen importantea ere aldo hortarik? Ah. Mai, bai, bai, bai um... uh, Uai, arte zuzenean ariginan Eta nik egiten piskat beldogunen uh, Disko bat uh, ateratzekoan Zenta gure kantua gehemat zuzeneko zuzeneko uh, e energiarekin uh, martxan ziren Eta uh, Eta beraz izan dugu, edan um, orain. horrein uh, Disko bat dugula gehiago hartzenako gira, man, disko jen egitea ere um, etapa berezio bat izan da zen eta maiten genituen konzertuak aski zikinak ziren berdin, man, energiak um, konpentsatzen zuen garbitasuna erranginezak jang, eta hori disko ze, e, zartzean, ara nik, nik, nik zikintasuna ere nahiko nuen sartu, man, ez zindabeti eta energia hori galtzen duzu diskoan bintzat. Eta, kenola, spikaturimena, energia bat, ba, zuzuzenan eta diskoz, eztoz, eh, diskoz musika entzutan zo. Eta, eta, eta, pa bat da, eta, eta, azken fina, na, txamaten, bon, ezta, kenia aski konteniz, egea jen zire gemik ere eginduena asketa, bizitik maite dugu eta eta gauza eguna egina oku. Una, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, zure tata aldearen kantoak ez dira geago energia hor hilotuak baizik eta diskubati. Horain zuen helburua zein da, diot, helburu bat bat e, diska plazaratzearekin kontzertuak gehiago ba, e, lortzea Euskal Herriko Luralde ezberdinetan, edo zertan zarete? Mm -hmm. <coughs> bai, hori bat, hori Elburua liteke uh, kontzertuak lotzea bai uh, Euskal Herriko Soxoko so ezberdinetan, eta guk ere horren genituzke kantu beji batzu idatzi, Painzuto hori direla ere gura elburuak badu 6 zazpiurtte hasi ginena eta eta ba, bai kantu gehienak delaabagin laneta ba, biskat burua airestatzeko ere kantu begi batzu eta gauza begi batzu egiteko ere. Mm -hmm. Diska plazatu duzuenetik hasteak e, pasa dira, e, ordutik jarzunik izan duzu, e, jende berri bat hurbilu dazoengana?... Um... Bof, pixka bat bai, alede, fe, egin, dugu, um, egin dugu itzulia, uh, itzulibat hor uh, frantzian zehak eta hor uh, jende arrund behiria zen. Uh, Ega da hor arte, uh, bon, harri ginen zuzenean, mehazitugu ez ginituen eraz uh, mila konzertu egin, uh, aski uh, konzertu guti egin ginituen eta egin dugu ez da... Fe, bom, miresker aier, bairan usu behz pertsonak aldezira nik gure ikustera. Eldu -el dira ino behagun, eta bemiresker aier behiz ere. <laughs> Egia da. Eta, fe, nik uste da ere, um, ez baiginen bate ezagutuak. Bairan alere, fe... Jende um, zabaloago bat zunkizu gure diskoarekin. Publiko berria bera zunkituko guzue aurrera ere, <coughs> kantu berriak sortzen ari zare, dela errandigu Pascal. Right. E, Kon zuzeneko konzertuiek modu berezi batean antzen ari zarete orain-orain artekoa egingo duzu edo diskako aurkezpen bat gehi kantu berri zunbait zu da. Nola, nolako um, zuzenekoak dira? Be, um, zuzeneko itan badira diskan e, ez, ez genituen kantu batzu E, Gero um, <coughs> um, disko egitean entzatu gira lehenko kantuak moldatzea diskorako orain gure zuzenekoetan entzatzen gira diskoeku kantuak moldatzea zuzeneerako Eta bon, piskat entzatzen gira diskoek espetatzen Zainta diskoan um, <coughs> uh, zuzenean mainu instrumentu gehiago bat dira bat egi gehiago ez da olako gauza Andere gehiago, bina noiztenka bat da piano bat, noiztenka bat ega gauza bat zu. Eta guk be laugira, beraz, sohtzi esku ez dugu dena egin, eta entzatzen gira ahal bezala diskoa ergespetatzen zuzenean. Eta horretan lan pixka bat eraman dugu, baita ere soinu aldetik, zeu soinu erabilin, intentsitateak nola ola in, uh, intentzitateen eskalean ola igan, edo olako osak entzatu gira lan eta zimintzatu garen ez ere, ez dakinik hitz urduak baditu zuen dagoen. Eko kontzertu behira biratxo bat egiteko asmoa du zuen, nola jarri gaitezkezuekin harremanetan. Behiagaren orda eta finkorik ez dugu, eh, ondoko egunetan, bainan eh, bon, ari dira ikusten eh, nola egin eh, egin uke egoaldean eh, aizan gehiagoz, eta ez gira bate eusua izanak. Eta aboi paraldeko sukoguzietan, um, gurekin kontaktuan jartzeko, badugu maile elbide bat, uh, bilau musika gmail.com da, gure uh, elbidea. E, adere diskak ere hor ditugu, eta banaketa aldetik esan duzu, ez duen kabuz atera duzuela diska, e, zenbat ale plaza datu ituz, eta nun e, jarri dira salgai. Ebe hor behar diin e, guk ditugu esku esku e, salten diskoak behaz e, diskoan ahilukenak ebe beh mail elbidera mail bat bidaltzen du eta ahainatzen gira elkartopatzeko. Uh -huh. uh, Beste gizan beti horbiltzen dira ere gure kokoa antzertotara horbiltzen dira eta hor beti behar dugu diskoak gurekin. Eta bai zain alde asko horatela dituzte? Um, boste guna. Boste bat Boste honbat, nahi. Uh -huh. Hora hindik eh, badira salgai, dezinketik. Hora hindik <laughs> egitek <iketik, laughs> Dena dela ere internet bidez ere zuen lana entzuten alko da ez? Pentsu, eh, bideak ireki dituzela alde horretatik, eh, aldik eta aurrunean joateko, zuen eh, musika? Um, Be bai, ba doken entzun eh, gai da gure kantuak, bada bandcamp eh, gunea ere, hor eh, entzuten dira eta diskoa eh, erosten alda, eh, modu eh, numerikoan. Badena errana, zuen landa entzuten segituko dugu gure atletik, datak dituzuenean, zuenean, ba, haipatuko ditugu emel noski. Eta ezagit, azken hitz bat, diskari buruz nahi bat duzue esan, e, orain duzue momentua, e, esan duzu pozik zaudetela, teratako lanarekin, e, abia puntu bat ere badela nolabait. Diska e, nolakoa den e, galdetuko ban izue, ba, bakil uh, galdera zai uh, galdela. Azken urteetako uh, gure kanto biltzen dituena da, nahizta... Hmm. Um, Um, Iztak edo ez dira alai, alaienak, ara gero hori um, ez dugun bohtsaz uh, itztkisteak edo sekatzen ez da bohtsaz hori, hor um, dira ere eta gauza um, usut uh, sentimentu txak zatezak zintu hon gauza ez dira bohtsaz txaxak eta gauza honak ere izate dira txaxa ez da txaxa hona ez da ona, Imbortantena nuen baitea neutralitatea bat da, eta eta lanik diskurria ala ikusten ontazken uh, gu, guri begira bintzat gure asken urtetako bildua balde zala guretako, eta eta berdin ere neutralitate baten uh, abiapunto bat. Ba, frazer bat izan dazuekin egotea? ere eta babidean elkar egongo gara ber, beste behin ere agian munduko diskarekin edo munduko kentzurteekin zeinek daki eta azken kantuarekin boroi luko emankizuna nahi zuen arte bai naiz eskak Zo ninzen Ya hisanen bai nice Iraganarisho Doluan Azo ninzen Ora nik es Jero arisho Esperoan Azo ninzen Di ya hisanen bai nice Iraganarisho Doluan Azo ninzen atzo zen Bi ahi zanen bainais Ira ganari xo. Doluan Atsonin zen Orainik ez es, Gero esperoan atzo Atsonin zen Bi ahi zanen bainais Ira Doluan at son in celakots Bontar ba, arte iritsi gara gure aldetik entzule, hortan burratzen dugu gaurko emankizuna eta gogoan hartu, ondoko eh? hastean entzun izango duzuela, bilauet aldeko ekin egindako elkarrizketa osoki. Ba izan hongi entzule, nahi duzen arte, aio. you're made of I got the main of your foreign air. find me again got you me